Тиждень терпів я від голоду муки. Плакав, ходив, простягаючи руки. Врешті ходити вже я не зміг. Ледве дійшов і впав на поріг. Став би підвівся, Та зрадили сили. Плакали діти, Баби голосили. Федір, мій син, на лежанці лежав. Звісно, каліка, терпів і мовчав. Рачки на двір поліз я по двору, Ледве добрався й в лісу комору, Наче вже переміг я й біду, Їсти не хочеться, смерті вже жду. Вранці на другий день зірк, Аж у руки хтось мені суне ковалок в макухі. «Хто це?» «Це ти, мій сусіда, Петро? Бог хай віддячить тобі за добро!» Слина пішла, затрусилися руки. «Боженьку милий, ковалок макухи, де ти?» Пішов же, аж нагло онук вихопив в мене ковалок із рук. «Хтів я схопитись, побігти, догнати, вирвати з рота», Навколішки стати. Вже я підводжусь і падаю знову кров. Мабуть, забився. Вже близько до краю. Крутиться все навкруги. Умираю. В кого спитати, чи з'їв хоч онук, Може, і в нього хтось вирвав із рук.